Переду раптом два леви, жахливі на стадо напали і поволокли вже бика, що ревів, і мукав страшенно в лев'ячих кіхтях, а пси, і юнаки поспішали на поміч. Левиш, тим часом, зідравши з бика величезного шкуру, кров його й нутрощі хтиво ковтали і марно старались. Їх одігнать пастухи і псів нацькувать протконогих. Ті ж, боячись підійти і в з зубами вчепитись, Часом наблизяться й гавкають, тільки і тут же тікають. Пастівець виріз бив далі, кульгавий митець незрівняний І білорунний хотару овець в тій чудовій долині. Криті хліви курені, і кошару, і повітки пастуші. Далі ще змалював на всі руки митець незрівняний Місце для танців, подібно до того, що в кносі просторім. Славний дедал Аріадні колись спорудив пишнокосій. В розквіті сил юнаки – і багатьом жадані дівчата, міцно за руки побравшись, кружляли у танці веселім. В легких одіннях дівчата були юнаки ж у хітонах, шитих з тонкої тканини і ледь маслом для близку натертих. Ті у віночках чудових були, а ці на ремінні срібному мали ножі, із щирого золота куті. В жвавому танці на звиклих ногах Вони легко кружляли, Наче той круг у руках гончаревих, Коли забажає він перевірити тільки, Як круг обертатися буде, То розійдуться рядами, Одні нападають на одних. Юрмами купчились люди, Навколо і втішалися вельми тим хороводом, Співаючи, звучно, співець божественний Грав серед них на Формінзі І під музики тої звучання Два скоморохи стрибали Всередині людного кола. Далі він виріз хвилі Могутні ріки океану, Самого краю щита що його змайстрував так старанно. А як скінчив уже щит, той кувати міцний і великий, викував панцир йому, яскравіший за полум'я буйне, викував з міді шолом, що до скронь прилягав найщільніше, гарно оздоблений, пишний, на ньому із золота гребінь, Викував ще й на голінники згнутого олова майстер. Приготувавши цей обладунок, митець незрівнянний тут же Ахіловій матері все передав шанобливо. Та ж, наче сокіл злетіла із сніжних верхів'їв Олімпу, зброю ясну несучи, гефестом уславленим куту.